Måste du ha micken just vid musen också? Eh, uh, nej, kan se hur långsladden är, den kanske... spelar ingen roll, det hörs inte, det är inte det ljudet jag använder i alla fall. Mm. Välkomna till veckans avsnitt av Call Cast. Jag heter Adam. Jag heter Sebastian. Den här podcasten heter då Call Cast och som vanligt vill vi veta varför. Ja, varför heter den det? Ja. Eh, jag kommer bara tänka på, hade det inte varit coolt om vi hade alltså Hugo Weaving, han som spelar Elrond of Rivendell, att ha han som stålmannen? Det hade varit ganska cool. Det hade varit... Han, han, han har ju... Han var varit en bra clark egent. Han hade inte varit en bra bra Kent, men han hade varit en bra Stålmannen. Han, han har ett sorts, eh, alltså hans ansikte ser, eh, det är uppbyggt liksom, som vassa kritsträck nästan. Exakt. Han, han har ett väldigt mejslat face. Jo, ett mejslat face. Jag, jag tänkte på det, Alltså, han kan till och med ha långt hår. Alltså bara gör en litet nytt, ny, alltså Elrond långt hår. Mm. Ja, men den stolman har ju sett ut Nej, jag tror inte det Jo, men jävla toffsen och fläter och... Det är bara en ny touch på det Och den här lilla glorian han har Men jag gillar dock att han är lite äldre också Jo, vi, som, vi, man älskar ju att se alternativa tolkningar På mm. superhjältar Och där har vi ju äh... jag, tror, jag tror Hugo Wiggins skulle vara en grim stålman Ja, men där har vi ju Om vi ska ta ett exempel Har vi ju The Dark Knight Returns-filmerna Mm. Där Batman är i 60-årsåldern kanske Ja alltså är så jävla cool Och slåss i den andra i alla fall mot Stålmannen då mm. Och det finns som du påminner om en, en scen när Stålmannen Hur är han åker in i en atombomb eller vad är det? Ja han, han, han räddar väl Dan där Det är väl någon som skjuter ur lösningen Joke, va? Är inte Ja det? precis och så stoppar han den och får Styr upp den i rymden Ja så får han så mycket radioaktivt ämne i sig Så att man ser honom smälta och krascha in i jorden för att sedan går runt som en zombie. Fy fan, vilken scen det där är. Hans face är helt förfallet. Ja, han är Allt var runt om bara dör. Han har ju precis kommit ifrån Walking Dead-inspelningen. Ja, precis. Och kläderna är så här bleknade helt enkelt. De faller av. De är fintade så faller. det här påminner mig om en grej. Det här kanske inte har någonting med någonting att göra egentligen. Men jag såg en film när jag var yngre som hette. Den heter Barefoot Gen, en animefilm mm -hmm. som börjar gulligt, så tecknat som barnanimé också. Så söta djur, bla bla bla. Helt plötsligt, kanske 30 minuter in i filmen så släpps bomben över Hiroshima. Och så får man se den här ungen som det handlar om, hur han upplever när alla så här, hans släktingar bara smälter. Och, det fy fan vad hemskt det var. Hur kommer det sig att han överlever strollingen då? Han gör ju inte det, han, han dör ju till slut också han och, han och någon liten flicka som går runt Och så börjar så, han börjar tappa hår Och så får han bölder och skit mm. Och det här, alltså det är en barnfilm Det är sjukt, sjukt Hela om de där bomberna var ganska sjuka Så att... oh, ja. Svårt, svårt att göra en, en lycklig story på det ja. jag, kommer, jag kommer komma tillbaka till sen. Mm. Eh, om, jag... ni inte, om ni inte hör förresten Jag är sjukt förkyld Ja, eh, så, så bara sen har jag på oss Så ni här. får leva med den här rösten här Ja, men det, alltså det hörs inte mycket. Jag hör inte mycket i alla fall. men det är väl vant dig kanske? Ja. Men. Eh, eller då? Ja, vi kanske ska säga så här först att vi. Har, eh, vi hade egentligen tänkt spela in för en vecka sedan. Men vi har haft lite. Vi har båda haft mycket att göra och det har inte blivit av helt enkelt. Väldigt osynk. Allt har sin tid helt enkelt. Ja, eller? Ja. Det, det var ju inte rätt att eh, påven kom in varje dag till Sixtinska kapellet och bad Michelangelo skynda sig när han målade, när han målade valvet där Hon Lät ju ta sin tid och bra blev det också Ja vi, vi får väl hoppas, ja, vi, vi kan väl knappast komma upp i Sixtinska kapellet podcasten här men, men eh, vi får väl hoppas att det blir bra i alla fall Ja ja precis jag vet inte om vi ska göra med den här parallellen jag, den jag, drog, jag, jag drog den ändå Jag tvivlar på att folk i framtiden Kommer sitta där och räkna upp liksom, De åtta underverken Och en av dem är våran podcast Avsnitt fyra <laughs> Sixtinska kapellet Och såklart Kallelrondcast avsnitt Babelos fyra Babelos hängande trädgårdar Och Kallelrondcast avsnitt fyra Ja, ja, ja. Jag har pratat lite grann om True Detective där. True Detective, ja. Eh, får se vad jag har skrivit om det. Nej, äh, men Jag kan, jag kan inleda något det mm. True Detective är ju då. Du bad mig kolla på den här trailern då. Så ah, jag, jag. jag blev sugen på den när jag såg den. Och jag börjar kika på den där. Det är ju en tv-serie helt enkelt, gör. Som kommer. Det är ju en film. Ja. Det... Ah. Vad jag fattar det här helt fel. Men det står ju, det står ju HBO. Ja, men ej, ej, gör det. Gör det inte det. Jo det gör det fan Ja och det här är ju någon form då av alltså Nu när Breaking Bad gick ju av eh, En ny storsatsning kanske Ja eller jag vet inte jag Jo men alltså det, eller, huvudrollen är Matthew McConaughey och Woody Harrelson När gör de tv? När gör de tv? Det nu det jag tänkte, alltså. ja. Men fan jag, alltså, jag gillar ju Alltså min relation till Matthew McConaughey Den har ju fan Den har skiftat väldigt mycket alltså Den har skiftat eh, på grund av mad Ja, men på senare tid alltså, så. För han började du ju väldigt mycket med, vad heter de så här? Into the Blue och så här: romantiska komedier och såhär, han bara spelar ganska fina fi filmer där han under någon gång under produktionen kan säga: eh, Is this a good time to take my shirt off? Ja, ja, men ungefär. Men nu på senare tid Han börjar ju tyngre och lite allvarligare Och lite vuxnare Han är inte så, han, han är inte så, så här Charmig och gullig längre han är, ha? han är till och med ganska sliten och, du vet, han, och... Han, har ju, han har ju gjort En DiCaprio fast långt senare Ja så alltså, ungefär precis Och det Jag, jag, jag gillar det men jag, jag kan inte ta honom På allvar Jag kan det, jag tycker han är nice om fan väl, Jag såg en det. film i förgår med honom Och jag, jag ville slå hål i Alltså skärmen, jag blev så irriterad på honom Men så började så började jag och Matthew Vår relation mm. eh, Men nu på senare tid Jag, jag, jag har inget problem Jag tror det var sedan Tropic Thunder tror jag. Ja med men med. Tropic Thunder har han Det, det är ju nästan bara roliga karaktärer där Jo jag vet Men det var den andra jag bara, Varför är Matthew McConaughey i den här filmen oh, Varför är han rolig eh. Men här är ju grejen Att det är ju inte Matthew McConaughey som är rolig Utan det är karaktären Jo ja precis. Han, han lyckas men han spelar ju den seriöst. Han spelar den inte roligt. Ja men det blir ändå bra tycker jag. Ja, det blir ju det. Så där när när jag såg tror, Detective trailern här Jag det, det kan absolut tänka mig kolla nå kolla. Ja, igenom. alltså det, det påminner mig om filmer som eh, typ Zodiac. Mm. Eh, spelet L.A. Noir som jag tyckte var jättebra. Jag tänkte ganska mycket alltså polisdel alltså, poliserna från Boardwalk Empire fast lite som framåt i tiden. jag, jag har faktiskt inte kollat på Boardwalk Empire. Jag fick liknande känslan, men det är också HBO ja Jo men HBO är ju de enda som gör bra serier nästan Så... You had me at HBO Jag såg ju trailern för Um, de har ju släppt lite posters under veckan Och sen tidigare i veckan så har de ju släppt Trailern för um, X-Men Days of Future Past Alltså sug på den titeln Days of Future Past mm. Fram, alltså Framtidens dåtidsdagar Den är körvig Den är körvig Jag tror inte den betyder någonting egentligen Det är bara, det är bara ord efter varann Som bildar en mening Alltså, ja det är ju. Det. det betyder ju, i framtiden någon gång kommer vi kunna åka tillbaka i tiden. Uh, days of future past. Uh, får säga då. Uh, alltså, fornsvåna dagar. Eller? Kan man alltså, fråga om, syftar ju på days. Ja men future past indikerar ju att sen kommer de kunna åka tillbaka. <laughs> det Ja, som sagt, det är bara ord i följd som <laughs> låter häftigt. Det är engelska är så tacksam för. Ja, den, den hade ju kunnat. Försök, helt... försök jag försöker göra det här på svenska. Ja. Uh... Ba bananas of desert water. Nej, det märker för mycket <laughs> sens. <laughs> Cellphone of hello glass. <laughs> det låter inte så episkt dock. Men det låter ändå som en rimlig titel till Kanske en boktitel. Kanske. Ja. och <laughs> ja, I alla fall, vad har du på den då? Ja, det jag har på den är... Alltså... Jävlar, jävlar man måste ta i... Alltså man måste fan ta i från torna Nu för tiden när du ska göra en superhjältefilm. För att ja. hålla dig i... Hålla dig ens över vattenytan. Alltså... Men, får jag fråga, har, har det blivit någon sorts... Eh, vad ska man säga, fluga nu i Hollywood att... Stora filmer ska ha med time travel att göra Men det är bara det, Jag tror det bara nästa Alltså evolutionstegen helt enkelt Det är bara nästa steg uppåt ja. att Det blir ju alltså Det här konstant jakten På att göra det mer episkt Jo precis Och du vet, när, när du vet, Man kan ju liksom inte lämna rymden för mycket För att tappa i folk eh, Kontakten nästan med jorden Alltså du kan ju inte börja För att bli bara sci-fi av allting De är ju som ändå begränsa till att det måste utspela sig på jorden har de det verkligen är det inte någon scen när någon är ut på i himlen och håller på. Jo, jo nej men alltså själva som grundstället måste ju vara där nästan. Jo, jo. Och sen om det kommer någon eh, portal eller dimension spricka eller vad som helst mm. så får du in grejerna till Eller någon teleport eller någon stora skepp eller vad som helst som anländer. Ja. Men time travel där den öppnar ju upp för så mycket. Vet vad jag är så rädd för? Möjligheter. Jag, jag tror att det här kommer vara så alltså, ganska neddummat time travel. Eller alltså väldigt enkel time travel Som om, om vi kör Alltså time travel i Star Trek typ Den är inte speciellt svår överhuvudtaget Nej, den, den har d, Alltså det är det storyn handlar om Men Det är ändå inte det det handlar om Men det, det, det, det jag kände också Men alltså castlistan är inte så liten heller på, I trailern Alltså, Nej. Det, det, alltså det, det är inte bara att det ska vara time travel Och feta story så att säga Utan det, det är fet Alltså cast det, Alltså Projekten är så jävla enorma och så ambitiösa nu. Alltså, mm. och det som är så synd också när de är så ambitiösa och stora, det är att allt kommer alltså med stor sannolikhet kommer ju mycket bara tappas bort i, i CGI action. Ja, absolut, men det har ju jag alltså, orolig. X-Men för mig har alltid varit bara CGI action. Jag tycker inte det finns egentligen någonting i de där filmerna. Jag kan se dem men jag får ingenting ut av det. det. Jag vill ju bara se den jag vill egentligen få ut av de där nu är ju då... Att, att se... Kolla, att, att se Charles och Eric. Alltså vad säger Magneto och Professor X. Bara sitta i samma rum och bara för att... Alltså mm. sofistikerade samtal. Ja, filmen handlar ju, som jag fattar om... Äh, fattar det, att om... Va, hur fan uppbygger meningar? Filmen handlar... Om jag fattar det rätt Om att Logan måste åka tillbaka i tiden För att övertala Xavier, alltså professor X Att göra någonting Ja, att inte tappa tråden helt enkelt Han verkar ja. ha någon depression eller någonting Men, Men det... här, här har vi ju ett problem Redan i handlingen har vi ett problem Ja För att om han överhuvudtaget Kan säga till Logan Att han måste åka tillbaka och se till att han inte tappar tråden Betyder det att han har inte tappat tråden För då skulle... Då skulle han ju inte gjort det här. Ja, det är ju en på häng. Jag håller helt med. Det gick ju bra ändå, ser vi ju. Jag sprack just hål på hela min pepp på den här filmen. <laughs> Fassbender gick ut i veckan och pratade om att Prometheus 2 är skriven och klar. Men de väntar med att göra den för att ta the right approach. Vilket för mig låter som att antingen täcker han att den kommer suga. Precis som den första. Och försöker bara skjuta på det så länge Ja, kan. eller så försöker han fortfarande liksom... Vänta ut Willys Ja nej, men han, för, han försöker få sig själv att verka smartare... Än han är för att ha valt rollen På något sätt mm. Men Nu när vi ändå pratar om Fastbender Så läste jag En uh, Artikel om The Counselor Jag har också hört Om det här Som heter The, Wor The Worst Movie Ever Made Ja. Och det, det Det är allt jag vill säga Jag har hört liknande grejer också Vad ledsen jag blir Vårat blöjstad oro Var inte ofogad Obefogad Nej det var det ju inte Och Nej. fan den här filmen såg ut alltså, fan. Jag har ju noll jag... intresse för Prometheus 2 nu ja, Prometheus 2 ja Men The Council, det kanske det, det är sällan det kommer några filmer som faktiskt blir så här ganska peppad på se, Alltså så här, fan den, den, där kommer, den där kommer jag inte missa Men Ja tack Det försvann ju det Ja, eh, jag sa att jag skulle komma tillbaka till det här med anime. Och det tänkte jag göra också. Eh, jag har sett jag, sjukt mycket anime på senaste tiden. Jag har inte gjort det, men när jag var lite yngre så kollade jag på det jättemycket. Eh, och sen eh, slutade jag bara. Jag tröttnade helt och hållet. Jag hade noll intresse för det. Jag har haft, varit så i kanske 6-7 år nu. Och så började jag kolla igen. Och efter... Ja, jag laddade ner en serie. Efter kanske tre avsnitt så kommer jag på exakt varför jag inte tycker om det längre. Oh, för det. För att. Animedum förklarar tittaren så mycket. Alltså. Hur många gånger har du inte sett en fight i en animeserie? Där. En person med övernaturliga krafter slås mot en annan. Ja, de har alltid övernaturliga krafter. Ja, och huvudpersonen, han är alltid starkast av alla. Ja, ja. och. Så, ser man ja, så att... länge han bara kommer åt det så att säga Ja men så ser vi att han Gör sin magiska attack på den andra personen Och det har ingen effekt alls mm. Detta ser vi, det här visas Vad som händer sen är att Huvudpersonen kanske gör någon bakåtvolt och landar längre bort Och sen ställer han sig på huk Och så hör man hans tankar där han berättar Exakt vad som just hände Och, att, och säger att Varför fungerade inte mina takt Det gjorde ingenting mot honom Och det här och det här är problemet Hur ska jag lösa det här Hur kan han fortfarande och, stå upp och... Ja, och, så, och så håller han på att tänka på det här Och det hör vi i fem minuter Och sen så säger han vad han ska göra Till sig själv i tankarna Och så gör han det Det är alltid kaka på kaka Titta här är problemet Ja nu ska jag berätta vad problemet är Också det, det, jag blir så sur. Jag vill inte. Jag vill tänka själv när jag kollar på någonting Ja, men det där, jag håller helt med. Det är väldigt vanligt, eller att, att de bara, alltså, recapar alltid vad problemet är eller... Ja, alltså, jag har, jag har sett avsnitt som är, kanske, ja, det är en fight, men du kanske ser att de gör två attacker, hela andra tiden. Så, prat, så tänker de bara på hur de ska attackera och så får man se flashbacks. Ja. Det, det, det, avsnittet handlar om en fight och de kanske slår varandra två gånger. Ja, jag, jag, jag ser Jag ser ett problem. Jag säger inte att det inte finns några innehåll, det finns många intressanta animer, men. Äh, jag är så trött på det där. Det är lite för vanligt, men det är väl, jag vet inte varför. Hur kommer det, hur kan det vara så, egentligen? Jag vet faktiskt. Jag känner, inte. Jag känner igen där. Det, det är det du om. Alltså, Jag vill inte låta. Liksom dum som men det, det, det kan ju ha någonting med den asiatiska kulturen, att göra Bara att. Det är så de gör filmer Eller tänker de på en internationell publik så de vill som de vill som håller ganska tydligt ändå Eller så kan det ju vara så att 90% i alla fall av anime Är baserat på manga Och då försöker de få med backstoryn Genom en voiceover Istället för att göra liksom 300 avsnitt mm. Det kan vara så enkelt eller så kan det också vara gjort för barn och när det blir så mycket så är små grejer och sånt där så... Men det är ju inte gjort för barn anime. Det finns ju anime för barn, men anime i stort är ju inte det. Nej. Alltså det är ju naket, det är blod. Jo no, no, jo, jo, jo jo men Jag I'm just throwing it out there. Ja, jo. Men det det, det kanske är så de har man gjort men jag, jag vill jag vill bara säga att det är inte så man gör nu längre. <laughs> <laughs> Uppdatera för fan. Ja, ja, absolut. Ja. Det var vad jag hade om anime. Men jag håller, på, jag håller på att kolla på en nu som handlar om time travel faktiskt. Jag, jag, såg, jag, jag, jag, jag, jag såg min granne Tuturo igår. Tutoro. Ja, tutor ja, ja den, är bra. den är bra. Eh... Min granne är John Tuturo. Pearl Jam släppte ny skiva Just det Som heter Lightning, Lightning Bolt. Bolt Vad tyckte du? Eh, jag ska säga jag kom, jag kom på en grej om mig själv eh, när du, jag, du, du bad mig Jag fick hemläxa helt enkelt Att lyssna på det här Ja. Mm, jag kom på en själv om en sak om mig själv Tror jag mm. eh, När jag satt och lyssnade igenom det här Ehm om du bara går in, om, om man bara kollar albumet Lightning Bolt Om du kollar tiden på alla deras låtar Ja Väldigt De alla ligger kring just över tre minuter Alltså drar ut någon medianvärde helt enkelt Ja, sen har vi två som är typ sex minuter Det är en som är 5.21 och en som är 5.41 Okej, okay, ja. Men sen har du också några som är alltså 2.38 Ja 3.02 Där gjorde de gjorde en nervös direkt Jo det Orolig. förstår jag, rocklåtar är oftast bra i längre version eh, Det är det jag kom fram till När jag kör igång Spotify Jag vill ju inte höra en låt Jag vill ju höra musik Ja eh, Stor skillnad på de två Ja Rihanna gör låtar Rihanna gör låtar Pearl James Black är musik Är musik Eller Ten eh... Ja men ten, ten är ju skivan som den ligger på Ja, just det, just det. Eh, nej, jag kommer fram till det. Och när jag börjar köra igång de här låtarna Det är för mycket låt över det. Och ja. inte så mycket musik. De måste våga lita på sin musik. Alltså, alltså, inte sång hela tiden. Utan våga bara lita på musiken. Jag håller med. Och de har... Jag skulle säga att förutom två låtar på skivan så är... Så när du sätter på alla andra låtar så tänker du direkt Jag har hört den här låten förr Fast med ett annat band Även ett annat band Det är liksom de, de har tagit klassiska liksom, rock Setups och så har de bara gjort sin egen version Av det Ja, och så det, de får ju som sin egen prägel så fort Eddie Vedder sjunger Ja, han, alltså. han är ju Duktig där, han är ju grym Ja, ja de, sköter, de, de sköter ju sig Ja Det är ju som eh, det, här, det, det, det, här, här har vi Sweet Home Alabama Fast med Pearl Jam Ja, men alltså, det är som så här. Eh, det finns ju bra låtar också. Så att det... Ja, det finns. Alltså, jag säger... Men det, det var inte så många, tyckte jag. Som att märk varför. Det, det var bara låtar. Ja, jag säger, det var två låtar som jag tyckte var bra. En av dem tyckte jag var fantastiskt jäkla bra. Men eh, de andra låtarna var inte dåliga, de var bara mediokra Ja, precis. Det var, det var, jag höjde inte ögonbrynet så mycket. Som sagt, låtarna var dåliga, musiken var bra. Ja. Ja. De två bra låtarna det, det är ju faktiskt de De valde ju rätt där de var de låterna de gjorde till videor Och det är ju först, eh, vad heter den? Mind Your Manners ah. Som är lite, vad ska man säga Den är ganska hård för att vara dem ändå jag tycker, Och jag tycker den är mest låt Ja, ah. det, det, så, det, det är sant Så jag, jag, jag var inte så förtjust i det Det är ju Typ, eh, vad heter det här Svenska bandet eh, Tick Tick Boom Vad fan heter de? Du måste ge mig mer än Tick-Tick-Boom ja, jag, jag, jag ska googla Tick-Tick-Boom <laughs> uh, Jag gillar det Yellow Moon som fan The, The Hives heter Hives, de ja. uh, Det jag skulle säga då är att uh, Den låten Dear Manners är Pearl Jam gör The Hives mm. Men vad va heter den? Yellow Moon? Ja, den, Jag kan inte ens komma ihåg hur den gick Nej ja, du ser Nej men jag tycker att låten Sirens det, det, det är inte en låt, det är musik Det är musik Men, jag tycker, men då, då ställer jag den mot andra Pearl Jam låtar, det är ju inte rättvist Nej, det. men du ställer ju dem Egentligen bara mot låtar från första skivan Det vet du Ja, visst ja. det ja Det här är ju, Och det här är ju någonting jag hatar att säga Men det här är ju ett vuxet Pearl Jam nu Och det har ju varit ganska länge de har varit vuxna till. Ja, men den låten den blir bättre varje gång jag hör den faktiskt. Jag tycker att den, och Solot där ligger så perfekt i låten. Så jag har, jag har till och med skrivit in det i ett, ett kortfilm jag håller på att skriva nu. Så Solot, effektivt. Nej, hela låten. Fast, eller ja, inte hela låten. Men Solot, Blammat... sp, Solot spelar en viss del i filmen. Ja, vet du nu... Nej så det kommer jag fram till Jag tror det är därför jag är så jävla förtjust I typ Led Zeppelin eller Metallica speciellt Eller eh, Alltså de vågar Sen smak om du gillar hur det låter eller inte är en annan sak Men ja. just, just själva som uppbyggnaden av Jättelånga låtar För att jag vill höra, jag vill höra ett projekt Dels är det dels i praktiskt där Det är bara skönt att slippa byta låt hela tiden <laughs> ja. eh, Badare har en fördel Men också det att det finns så många olika partier i det Och alltså de vågar Ändra tempo de vågar, alltså, Det det är inte så att de ska göra en låt Med, med, alltså, med värst refräng Värs refräng brygga Maxa refräng slut det är som, det, Ibland kan du ha plöts, Typ Pink Floyd, Shining on crazy diamond De börjar sjunga efter nio minuter ja. låten men det, det det, alltså, Innan det är det bara ljud och gitarr Och olika musikstycken med olika instrument ja. Alltså det du beskriver nu Är ju ett band du inte tycker om du beskriver ju Dream Theater nu Det, ja, det är. Allt de gör är så och jag, jag är som aldrig, De har ju som bara flyger under min radio jag, jag, du... jag, har, jag har ju alla förutsättningar För att gilla dem Ja och ett band också som du inte tycker om Som gör låtar som är på det här sättet Fast, fast ännu värre Är ju Neurosis Men de, de förstår jag att folk har svårt att lyssna på För de, de är för hårda För de flesta De flesta tycker bara att det är oljud Nej men det gör mig ingenting egentligen men det, det är det som gör dem speciella För de, de är som nu nutidens Pink Floyd Om Pink Floyd skrek sina låtar Och det är väldigt bra det tycker jag Aha. Det är intressant Så den insikten kom jag till Eller jag vet inte om den insikten Men det lärde jag mig Det var tydligare nu när jag fick Lyssna igenom hela Lightning Bolt Aha. Jag börjar ställa mig frågan varför gillar jag inte så mycket Som jag borde egentligen För Pearl Jam är en av de bästa livekonstorna någonsin varit på Var i Pearl också Jag är ju ja. väldigt förtjust i det. Ja jag förstår Och jag, jag håller med dig jag, Grejen att det här, är, det här är en ganska bra skiva Men uh, De har gjort bättre Och det är det man håller fast vid på något sätt Ja Jag tror det är det De har, de har som lagt en grund för vad Pearl Jam är för, De har som satt krokben för sig själva nästan I alla ja. fall i, i min värld Jo men samtidigt så Sättet de har Släppt skivor och utvecklats Är ju på något sätt också Alltså, de, deras utveckling är ju uppbyggt Som en sån låt du beskriver mm. De har ju aldrig liksom, Bara fortsatt utan de har gjort andra grejer hela tiden Och, och på det sättet Borde jag egentligen alltså, jag borde ju ändå uppmuntra det beteendet Ja Men nu sitter jag här och inte gillar Lightning Bolt så mycket men just där med långa låtar också kommer jag på eh, det är det, det, det jag gillar dem för att eller långa musik mm. När en låtar då hinner då, då, den det som hinner få ut av en låt det är egentligen en catchy refräng som efter några om jag spelar den för många gånger då kommer en dörr tröttna på den och ja. sen så byter man och då blir, det är därför listan skiftar hela tiden Avicii gör låtar ja Avicii gör låtar Fast, men, men, på senare sen, tid måste jag säga att jag har exempelvis på det, att Avicii gör två låtar och sen spelar sen han, han först, hon. ja, han spelar den första låten, sen bryter han den och så spelar han nästa låt som är i Sen går han tillbaka ja. till första låten. Han gör aldrig en hel låt längre. Kläver, jag håller helt med. Men det är, ett, det är ett effektivt sätt att göra det på. Effektivt och dåligt. Som jag får tycka. <laughs> men, det, det, men det jag ska säga med musik där, och när man får pågå ett tag, och när de, de spelar som de menar det verkligen, och det finns någon tanke bakom det där. Det är det som är musik så fantastiskt Om du frågar mig egentligen Det är att på egentligen 3-4 minuter Om det görs rätt Jag kan ju börja lipa alltså, ja, det, det. Det, det, det, det skär igenom försvaret Så hårt Och vissa låtar är låtar som inte ens är särskilt speciella Jag tycker Fleetwood Mac är duktiga på det bland annat ja. Det är att de, de bara maler på Med ett ganska lågt tempo Och så sakta men säkert så har de bara penetrerat Ditt försvar Mm Eh, jag har en låt, eh, jag försökte lyssna på, de har flygat jättemycket under min radar, jag vet inte varför, men eh, soundtrack of our lives. Jag har aldrig tyckt om dem. Nej eh, men jag har aldrig heller lyssnat på dem heller, så mm. jag ska ge dem en riktig chans. Och då, då snubblar jag på en låt som ja. heter eh, Second Life Replay. Okej. Okay. Den eh, stödjer hela min eh, lightning bolt teori kring låt. Är det en varför? låt? Eller nej, är det det är mu nej, det är musik. Okej. Okay. Den är ganska lång mm. och efter typ två och en halv minut så byter en tema helt mm. okay. och, och efter det matar, den matar bara på i samma som sakta men säkert stegrar och mot slutet av låten är det så svängigt och du har hört det här, den här slingan så många gånger så den har bara helt penetrerat, vad som, det finns inget försvar kvar. Och, jag, och jag, mot slutet går jag bara och nickar Och bara ja, absolut, jag håller jo, helt med Gör den med andra ord samma sak Som eh, musikaler gör Att de har ett medley i början Där du får höra alla liksom, tongångar Som kommer vara basen i låtarna som kommer senare Så att när de kommer senare Så känner du redan igen dem första gången du hör dem Du kan vara på tåget snabbt, ja, precis ja. Det är det smart kanske, det, det, det, är, det är något sånt Men, du, alltså, men det, är, det är ett annat sätt att göra det på Istället för att du ska liksom det ska som stegra vara jätte eller eh, och sånt där eller att du ska som ha stycken som återupprepasen och sånt där vänder ja. om vänder alltså de olika tillfällen det här de, de bara matar bara på tre okay. minuter framåt samma ja. sak det är som slutar på stargazer Jag väl våga lita på musiken det är det. du behöver inte sjunga hela tiden nej och hinna berätta historien du försöker berätta mm. om om inte historien är get on the floor shake your ass rock the music dj det, det behöver jag inte höra i fem minuter Jag kan bara höra Jag kan, jag kan, jag kan titta på titeln Och jag vet vad låten kommer handla om Jag behöver ingen mer Rude boy Alltså jag har ett längre utlägg nu kring Fight Club Ja det här vill jag höra eh, Jag såg ju om Fight Club Ja Igen Förståeligt ja, För tionde gången alltså, jag, äh, jag vet, Man har ju räkningen Ja äh, I alla fall Alltså jag du vet på... när, när jag tittar på den här filmen Varje gång jag Jag sitter ju med penna och papper Och tittar på den här filmen ja, ja, jag, jag, jag tycker det är så jävla intressant Att hitta nya små detaljer Och grejer Jo ja den, den, den är helt underbar där. Mm. Äh, men jag kom på Jag, jag gnällde ju någon tidigare avsnitt här Om att, jag, att den har allt Jag borde gilla Men ändå gör jag inte det Ja Om ska kolla det kort Ja, precis. Och jag tror jag har mig funnit varför jag inte gör det. Ja, låt höra. Alltså, kom ihåg att det här är en film jag gärna ser och tipsar och sett hundra gånger och tycker är fantastisk. Ja. Men det är någonting där som inte får hon att komma upp till min, vad säger man? Partenon helt enkelt. Ja. Det är för att karaktärerna är, det är aldrig coolt att bara vara coolt. Nej, men det tycker jag inte riktigt att det är heller ja, Alltså, de här karakt alla karaktärerna i Fight Club Nu, eh, nu är jag på Tunis kanske ja, det är, Jag tror det Ja. Eh, alla karaktärerna är galna Och de gör galna grejer tillsammans eh, Ja, det är sant det, man, Jag slutar, alltså det börjar med att man ändå tycker lite synd om The Narrator eh, Ja, The Narrator, är, det gör man Eller som eh, vissa kallar dem om Jack Ja, Jack då, det är enklare Ja, fast uh, det, han, det är ju inte Jack, men uh, nej, the narrator, Edward uh, Norton, Norton. Uh, det är synd synom hans karaktär första 15. Men sen blir han ju han beroende av de här uh, mötena och uh. sånt där. Och där slutar jag tycka synom han och så kommer Marlin för han vill ju bara bort med för sin egen skull för sitt eget så att han kan sova. Ja, för att mätta sitt egen hunger. Mm. Det är inte bara för att han ska sova. Han är beroende av det. Han blir en annan junkie. Bara på ja, men han säger det också. Att anledningen till att han måste gå dit är för att då kan han sova. För annars kan han inte sova. Men han börjar gilla det för mycket. Så han, ja. alltså, han gillar det mer än vad han behöver. Ja. Och där någonstans slutar jag tycka synd om han. Okay. Men grej, grejen är att de är alla så jävla cool. Alltså både Edwin Norton och... Eh, eh, Edward Norton är, Tyler, är väl inte Tyler cool döden. alls jo. Hur, hur är han, han cool? Men han börjar ju sätta upp sig mot sin Alltså eh, chef på jobbet och du vet, ja, han, han... Han, I slutet börjar han göra det, men det, det, ja, det är när... Nej det är mitten någonstans ja, när, när han börjar fjusa Med Tyler Men grejen att det är aldrig coolt Att bara vara cool. Nej, här. Men jag, men jag tycker här. inte att de är det Jo, de, är, de här är bara coola och bara snygga de nästan och galna och hårda och tuffa. Men, det, och på det sättet förväntar sig alla att man ska tycka att Tyler Dorn är så jävla cool. Det är inte, jag tycker inte han är cool. Det tycker jag inte jag han är. Jag bara jobbig, nästan. Det, det jag tycker ja, det är ju dumt att säga att man tycker det om båda, båda karaktärerna för det, om ni inte har sett det så spoiler alert. Big ni bör spoiler. ha sett det. Mm. Uh, Den här det är ju också så det är ingen ja, ny film. Precis. Det, är, de är, det är ju samma karaktär, samma person. Uh, Edward Norton är schizofren mm. Eller det personlighetsklivningsstörning, tror jag det heter nu för tiden. Ja. Visst, han ska vara cool men det är inte det jag tycker är intressant. Jag tycker att uh, man, man märker på båda att det finns något något mörker i dem och det är det som är intressant tycker jag. Ja, jag har ingen att sympatisera med när jag ser filmen. Och det är därför jag, jag alltså, på, på, alltså, på underhållningsnivån är jag full nöjd. Men mm. på känslomässigt, på det känslomässiga planet, det, då kommer det inte nog högt upp. Och det är därför jag inte det är därför jag inte håller den så jävla varmt om hjärtat. Okej. Okay. Det, det, det kan bara vara därför. Eh, för grejen, jag behöver Neo i Matrix. Jag behöver eh, Frodo i Sagan om ringen. Eh, jag behöver, alltså... Jag behöver ju någon att hej, Jag behöver Luke Skywalker i Star Wars. Ja. Alltså för i Fight Club finns det ingen sån karaktär riktigt. Okej. Okay. Någon börjar så. Men vi tappar den ganska snabbt sen. Ja men sen kommer han ju tillbaka i slutet. Ja. Men då har det varit för lång gap. Jag, jag, som, jag är helt enkelt för konventionell. Jag behöver egentligen bara en karaktär att. att alltså en, en, en. Att hänga med och, alltså, och känna med. Ja. Och det får jag inte i Fight Club. Det är kanske är därför. Okej. Okay för det där också för Seven då har vi ju ändå Brad Pitt där och han är ändå om jag ska ta en annan Fincher-film tänkte jag. Ja, men han är det är en ganska stereotyp karaktär bara. Jo, jag vet, men det kanske är. Det är The Good Guy. Ja, helt enkelt. Ja. Och jag brukar jag säger jag brukar alltid säga att jag inte gillar dem, men vi säger Drive till exempel. Ja, men där är jag också där, där han... känner man ju ett mörker i honom. Ja, precis, men man är ändå med han ja. och det är han man känner för. Det är så. Och till exempel så, här, kolla. Här. Elrond of Rivendell Eller Gandalf de, de försöker inte vara coola Eller ha swag Eller vara ball de, Alltså Gandalf är cool på Han är ju cool för att han är som han är alltså, Inte i The Hobbit Nej inte i The Hobbit Där är en eh, one-liner Gandalf Men jag gillar Fight Club. Den är ju fantastisk <laughs> um, Jag har just börjat gå på gymmet igen mm. Det var, jag köpte mitt kort typ för ett år sedan Och sen så liksom var jag där Halva året som jag började jobba och då har jag inte orkat Så nu kom mm. jag, gick jag tillbaka igen uh, Och så kom jag in där då Eller jag kom, jag kom inte in, jag var på väg dit Och då har de just bytt kort, så jag kunde inte komma in uh, okay. Så jag var tvungen att vänta till receptionen öppnade för då, då har de dörrarna liksom stående öppna Ja, det är, är det på Fitness24 eller? Ja, precis mm. eh, Och då har ju de uppdaterat Så att du måste ha ett kort Och fingerscanner Just det, fingeravtryck Ja Och det, alltså jag, det, Var slutar de? Blir, alltså, Ska vi börja scanna ögon För att gå och träna? Eller? Det kommer, alltså jag, det tror det. Jag känner, jag känner, Det känns som att man är en manörer till report när man ska gå och träna. Man kommer in där och så blippar man kortet. Liksom och så har man var, varit hos Peter Stormare liksom, som har bytt ut en svinger av tryck så man kan komma in. Och sen så kommer man ändå inte in Och så kommer larm och röda lampor i den där lilla glashytten Och så kommer de med flygande Du är fast, du är fast ja, ja, ja, där emellan också Ja, ja, ja precis, jag är fast i slussen Och så kommer de med flygande poliserna ifrån Minority Report Don't run Och likt Tom Cruise Svarar man, they always do och, så, Nej, oh, och så, så drar man upp en pistol <laughs> I gymväskan Skjuter hål i det här glaset och, fast... pi och, pistol, och, och pistolen sitter inte som en valpig Den går som ner där fram, ja. och konstigt ja, ja. Åt sidan Och skjuter så här elektropulser Ja det, det, det är en stilig pistol okay. skjuter... Kryohylsor kri Ja man skjuter något elstöt Och så går glaset sönder Springer därifrån <laughs> He Kommer hem helt blodig Alltså, jag, jag, jag ville bara Lite vill bickar för fan Vad har du gjort? Nej jag hade fel kort på gymmet Var det inte lite överdrivet Att börja skjuta då Nej ja, men, men du vet men fan, jag, har inte trän jag måste ju träna Alltså, jag har ett stort problem med Minority Report nu, bara för att... Hur har han åldrats? Den är ganska bra. Det är ingen film man verkligen älskar, men den är, den är bra ändå. Mm. Men jag har ett stort problem med den. Det är ju... Spoiler igen. Det är ju Max von Sydow, är det, va? Eh, ja, det är det. Som har uppfunnit det här pre-crime. Som då gör att de kan se ett brott innan det har hänt. Exakt. Eh... Och det är också han som har fifflat med bilderna för att få Tom Cruise att bli jagad som mördare. Mm. Och i slutet lägger de ner hela programmet. Alltså hade ni... Alltså det här... Det här... Den här apparaten, den här, den här apparaten gör att ni har tagit bort 99% av kriminaliteten. Ni har en dum kille. Ta bara bort honom. Ha kvar det. Det är skitbra. Va fan. <laughs> Stäng inte ner det, vad fan? Ni kommer få 100 procents ökning i brottslighet. 100. Överdriv inte. Stäng inte ner skiten. Nej, men jobba lite failsafe så att man kan rigga det, kanske, och sånt där. Ja, alltså, sparka Tom Cruise och låta honom ta sina droger. Ja, något sånt. Vad fan? Systemet funkar ju. Det, det var ju skitbra det där systemet. Ja, skitbra bra. <laughs> Sluta överdriva. S jag kommer att tänka på Surrogates med Bruce Willis Har du sett den? Nej jag tyckte den verkade så jävla dålig Shit var den försvann fort Ja alltså, jag, den, jag kommer den, ihåg att någon Den brintid man... hade lika lång brintid som Rihannas Roodboy. Den hade lika lång brintid som Jumper Ja alltså men då försvann Ja men det, alltså, jag hörde att man ser twisten I trailen Nej men det var jag som sa det till dig det var du, ja och, och jag var förbannad, för jag hade sett filmen och hade sett trailern innan. Ja. Och, bara, och bara väntade på den där bilden så kom, för en ganska episk bild. Jag tänkte har ja, när ska den komma då? Ja, precis. <laughs> den kom sista minuten i filmen. Ja, jag hittade ju någon <laughs> hemsida där, där, de hade samlat ihop, över 15 trailers som visar slutet. Mm. Jag har inte kollat på dem än. Men, <laughs> eh... Det vet du nu. <laughs> det är som... Eh... Clash of the Titans. I trailern så skriker Liam Neeson. Release the Kraken. Ja. Och, och i filmen så allt får spela. att Kraken inte får komma lös. Ja. Eh, och, och sen eh, den näst sista som sekvensen i filmen. Det är när han, han behöver Medusas huvud. Så han ska gå döda henne. Ja. Synd, synd att på posterna håller i huvudet. Och skriker mot himlen. Ja. Så vi får, vi, vi får alltså release the Kraken i trailern. Och... Om han lyckas ha med Medusa Det är inte i början av filmen utan det är i slutet av filmen ja. Medusa Förlåt att jag uh, spoilade lös Marknadsavdelningen hade han gjort det så. Tänk dig trailen Till uh, uh, Vad heter det Fight Club När den öppnar med Tyler Why do people think we're the same person Think about it <laughs> En till movie news En ja? till remake Vilken Vi kan se där och kolla på det här uh, IMDB En ja. mm. till remake På en film som jag tyckte skit mycket om När jag var yngre Jag oh. tror inte den har åldrats bra Highlander Ja There can yeah. be, there can be Only one. There can be only one. Fan, vad, jag, fan vad jag gillar den filmen när jag var liten? Den är så cool. Alltså, men grejen med Highlander, de är, den är alltid bättre att bara snacka om. Och konceptet, ja. och du vet, i så här: odödlighet, och schist svärdfight. Och, och du, du har även kommit på ett talesätt, eller vad man ska säga, baserat på Highlander. Ja, ja, precis. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men Highlander-klippet I film, en, en klippteknik Helt enkelt Som då är att precis När killen ska dra ner ens trosor Och man ser det första hårstrået Då klipper man ja. eh, Nej men det, det, det är bottnar i Highlander-sex Ja, det ska alltid eh. vara Halvporr-scener Mjuk, Mjuka porriga scener Jo, en mjukporr Men ja. det, är, det är också Highlander-sexet bra Men de, de som har bäst sex, nu är ju vampyrer alltså vampyr, Ja, det vet vi Ja. Men Highlander det, är väl det är ganska sant. när man kommer för han är också odödlig och... Jo det är sant, det är, sant. Det, är all, det är alltid öppna braser och månljus och sånt mm. Men eh, det finns Förutom en regissör så finns det inte Någon på castlisten Och jag tänkte Ska vi spåna om vilka det kan vara eh, Men vi ska kasta som Highlander eller Ja som Highlander Och eh, så har det ju Sean Connery's så, Sean Connery. roll Och mm. så har du den här vad heter han, Victor Krugan Som är ondungen Just just det, just det. Jag, tänk, jag har ju tre... Jag ser också fram emot det. Här. Låter jättetrevligt. Jag kan Visst gör det, det. absolut tänka mig säga. Do dock, dock har regissören bara gjort någon pissgrej tidigare. Men typ vis, alltså, kolla här, om vi bara kör den alltså, inte i, i, i Enders game anda utan kör den mer i Alltså det är mer vuxet. Jo, mer kör mer i Hellboy anda om du måste. Mm. Alltså då, då kommer ju gilla gillar mode och bra in tycker jag. Ja. Men det är jag, sådär, jag har... men ändå som om man, bara, om man bara vågar hålla tillbaka lite grann För den utspelar sig ändå som i verklighet så att säga. Ja Jag har tre, tre skådelser Som jag tror Vad han heter han som spelar Highland? Eh, Christopher eh, Lambert Christopher Lambert yeah. ja. Jag har tre personer eh, Ett bra val Ett fasansfullt val Och ett jag faktiskt tror på okay. eh, För att spela Christopher Lamberts roll då som Vad heter han? McLean, McLeod McLeod, Mc... Colin McLeod är inte det han heter. Mac sånt där. MacLeod, McLeod, McLeod. MacLeod, McLeod ja, Mac Mac Mac ah. heter han. Ah. Och det, det, bra valet, det bästa valet tror jag skulle vara Colin Farrell. Jag tror att han skulle kunna göra det riktigt bra och han är från Skottland också. Du spelar ju sig där. Eller han är irländare, kanske. Men... Gerard Butler då. Han är för gammal. Ja, ah, men Highland. Everything. Han är för bitig. Ja. Han är för förstörd i ansiktet. <laughs> ja, Colin ja. Farrell. Okay. Det, det tror jag skulle vara ett bra val. Mm, vad är med? Sämst val. Såklart, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds sämst. Jag ja, ja skit. Han, han tar ju såna roller. Ja, då, då blir det Enders Game över hela. Ja, precis. Men. sitter vem jag sitter och klickar ur mig utan att ens film har ut. Ja, jag har ingen aning om hur, hur bra argument det där är. Nej. Men den jag tror Vi säger Percy Jackson faktiskt... då så, så, ja, okej okay, det blir Percy Jackson <laughs> Nej vad det blir är Green Lantern Ja det blir Green Lantern uh, Men den jag tror faktiskt att De skulle kunna välja och som kanske Skulle vara bra Fast också ganska roligt för att det inte är bra Det är James Franco oh, men... Ja men han, han Han har ju Green Goblin Och han är poppis Tjejerna älskar James Franco Ja men jag vill inte ha jag vill inte kan vi för Guds skull bara inte ha snygga superhjältar alltså, Det är klart vi inte kan. Jag vill inte ha snygg superhjältar igen alltså. måste alla vara så jävla snygga. K kan du inte tänka Till dig Till och med egent... Stan Lee har ju gått ut och sagt ja. att han är ledsen för att alla är så jävla snygga. Ja, men kan, kan du inte tänka dig James Franco alltså, säger, sitter i sitter där, skriker över snygg ja, där. <laughs> ja, hur som helst James Franco säger There can be only one Med ett leende och halvstängda ögon Som ah, han alltid har. gör alltid halvstängda. Ja. <laughs> Men då, tänk, då tänkte jag fortsätta jag, jag spinner vidare på min James Franco Det kommer förmodligen inte bli så Men det är möjligt Om vi har James Franco då Som Cloud. Då, då vet vi ju att Seth Rogen kommer vara en roll Nej men, nej, men då har vi tappat det jag, jag vet, jag vet, lyssna jag, bara Jag vill vara en seriös ton i det här Ja, väl, lyssna bara, det här skulle kunna hända Då har vi Seth Rogen Förmodligen som ondigen då Ja öh, Förstår han leverera kommer, En, on, en, en ond Hill. line Jonah Hill <laughs> kommer inte han, han, han tror sig vara för stor för det här ja, okay. men Kan du tänka dig Seth Rogen leverera en ond line Tonight you sleep in hell vet, Det, det, det kommer inte Vet bra. vem jag hade velat ha som Highlander? För nej. Jag vill ha lite hellre. Jag Släng in Matthew ju för fan nej. Ja ja ja för fan Hur kan du klaga på att de inte ska vara snygga Och sen säga han ja, men, Nej han vi ju ner Som i True Detective eller i man. Vi, vi gjorde det men jag tror någon bättre Skulle vara någon som uh, Jag vet inte fan vad man ska kunna ta Alltså, alltså Matthew, Matthew McConaughey kan ju vara ful också. Han är inte bara snygg Nej man kan ha en dålig frisyr ja, Det, det såg så gritty han blir ungefär Vem, vem, ska, vem ska vara som Connerys karaktär då? Uh -huh. här, här har jag två som jag tror kan vara bra Eller, nej jag har fan fyra Två som jag hellre ser men två hit som me. också hit är bra me, Hit mig, hit mig, hit mig. Den första, Kevin Costner Skulle kunna funka Absolut, alltså Kevin Costner är bra i allt tycker jag nästan Nej han är fan ganska dålig i det mesta Men han har gjort bra grejer Jag gillar Ja, jo, jag gillar honom. också Sean Connors karaktär heter för övrigt Juan Sanchez Villalobos Ramirez Tyngre Ja Det, det, det är lite Don Diego de la Vega mig, Precis ja. det, det stinker, sorro Ja, ja, ja Säg ja, det igen, säg det igen, namnet Juan Sanchez Villalobos Ramirez Ah, det hör ju Det klingar ah. Det klingar nästan lika bra som Ray Liotta. Va? Ja, Ray Liotta. Oh. Oh, öron, öronfitterna sprutar. <laughs> <Hey>. <laughs> uh, vi har ja. Sen uh. har vi ju en till som jag inte heller vill men som är mycket möjlig och skulle göra ett bra jobb. Dennis Quaid. Dennis Quaid var ju bra. Ja, mm. men här, här kommer de jag faktiskt vill ha. Först och främst, Jeff Goldblum. <coughs> The one and only. Ja, men, ja. Fan, han är så skön Han blir alltid intressant i allt han är med. Han har hittat på ett eget recept och bara så på det. Ja. Och det funkar. Independence <coughs> Day här om dagen. Ja. Den, den är ju vad den är Men Jeff Goldblum alltså, Jeff så, Goldblum Jag gillar att titta på Alltså There There uh, There uh, there can be only uh, one. one One Maybe, maybe. Uh, Me, uh, I think uh, uh, Maybe only One One Han <laughs> ska aldrig upprepa Sista ordet Det är så jävla skönt <laughs> Och ofta ett frågetecken Mitt i meningen jo, Mitt i meningen Det är en frågetecken There There Can Is B uh Is can can can Well, well, well, well, well, well you see what I've done here is there can can only <laughs> they there can only be one. One uh. <laughs> Ja, vi avslutar den här podcasten då med att köra The Soundtrack of Our Lives låt uh, Second Life Replay I killed myself today For Second Life Replay